ال د عربی حروف دي دا نوحاتو مستقل کتابونه دي داغینو نه کتاب الله دا خلیل له رسيبه واده دا نور دي کتاب الله دا بعد کتابونه دي علاما بیان د اسلام او څو کتابونه نشته وجودشته زپدای نه غي صرف الف و پلام کلام کرے جې سمانه او د دې تقسیم اویش وکړي چې د دې معنی سور دي سو کوئی جنسه ټکنلوجی ا سو کوئی اج دین دي سو کوئی خارجي دي او په دې ډول نو اتفاق دي چې لفظ کې اصل مقصد خصوصیت دی یعنی یو لا و چې ذکر کړي چې دې په یو خاص معنی دلالت کوي عام معنا فرضا لکه الماء د دې معنی سو او خاص معنی <منبانی> باندې لاله <جلالتو> دغه لکه ار رجل سره باقی سړی نه خاص سره جاء ان الرجل راغلو اغفلانه خصوصیت الف لام سره خصوصیت پیدا کوي عمومیت هم پیدا کوي ځکه ته لکه ان رجل جنس سره او جنس کې عمومیت راغی خصوصیت را نه وی او دغه په بانو دا دای شرته چې خصوصیت تھی دیو جنہ الف لام اصل دی نو معنی السمانہ هاغہ استعینہ چې مناسب د الله دی محمد استعینہ توي تاریخ دی بعض خلک معنی د جنس کوي هر استعینہ د الله ده مو وایي دا معنی نشي کوي پس تعالو کې خدام دې چې فلانې اندېر حالت ولر دی داند د هغه صفات نو ګای نه اصل کې دا اولاد باور کوي بیا غو مسیکانو له شو چې هغه تعریف کوي د غیر الله نورو یې اصل الله تعالی بیا غو داری کوم دا, دا, دا بیولو کنه نو نو ګایو الحمد هغه استاینه چې د خدای تووب دا مغلی الله فرای له دا استاینه دوتسمه دا یو استاینه د عبادو دا لکه سویته یره استاینه فنادار دی استا غو تبیر اولاد والے تبیر پالوانے دا صحیح دخلی نہیں شکلے دخلی توب صحیح دخلی توب صحیح حق ذات کے ہر سعولی ہر وقت دا صحیح دخلی رہا حق ذات کے ہر سکولی سی ہر وقت ہے یعنی دخلی توب صحیح آغست صفت آغ تعریف آغ حمد چھ دخلی مناسب دے نغلللہ حلی دے او ستای بابا را مدد شا بابا را را داوی صفات د خدای د فرای چې الله پارصه پویږي او لار چټاراله سي نو دا الحمدلله کې سي دا دند ویلي چې د خدای صفات له خدای توپ صفات فرای ده دا نه کیار صفاته نبه ندير ته مغره نه نو زموږ اقرار کوم ادارت رد شک دی اول شک جوړ د دین ده چې موشيکین د خدای صفات مفلوق نه بابا وي به سترګوی نی مو وینم به سترګوی چویې حلال نه بابا را رشې کی مو وینم بغیر داس پاوه را رش یو الله دې او بندیان پاس پا ورس تا وېږی الحمدلله ویلې دې دې چې لړای خري نو الحمدلله دا یې سمانه مور قایتاه کړه مریضه قایتاه راځه دا وېږی چې جوړ شي نو الحمدلله دې سمانه خدا دې بیماره شفاء الله تعالی را ده راو را را نکړه الحمدلله دې وجهنه د هر امتن بار حدیث کوي چې الحمدلله وای دغه دا خوشحالي الله تعالی اوستا دې وجهنه الحمدلله وای چې دا خوشحالي تعالی اوستا کله ته ته مستور دیږي مطلب اول وای شکر دے الله چې مال ایمان نصیب کو اګار همت راکه پیدا کو 14 دس مکو اګار دے الله قل دل بار ته درول الحمدللہ صدې عمل الله شکر دے شروع دې زنه کئ مصلي الحمدللہ چې مو ثوديږي نو اول داوی نور مخلوقات غافل پروت نه خبره پروته افراح تا ستاینه کوم چې تاسو خپل زوار ته وایو او بیا ور رب العالمین الله نذم تعریف کوم چې تاسو پاله لوم کثاراله شهادت نویار کړي تعالو کړي نه کړه کړي نه چرته ځو چرته ستای عبادت ناشته کړی دانی پیر سے خپل دیوان کې لیکلي ذکر هغه جبا فاطمی هوا عبدالقادر جیلانی شکر لله کینه مردم رسیدیم و آفهین باد بری همت مردانه ایما الله شکر دې چې دوست را ور رسیدل نن د خوای رات به مننده آفهین باد بری همت مردانه ایما زما پر همت افرین دي چې خوای واستای کی تا بیا را ور رسیدل کتاب کی تا کیناستم مخلوقات غافل ده د دنیا په کاروبار ده الحمدلله شکر دې الله ستاینه د خپل ټوب ستاره ده ته تا زمما په رکه اراده کوي کرا او زممل د باز بچن دي را روان فلم او عايشه شتره ده تا او دا مصیبت تکلیف دزمه کې خوب وساره ورای او ناس ته الله تعالی مداخله الحمدلله زه دې دا مننه لږه مونږ یې نه لز ده په باسو مسکینو پتاه غر خلاص روان دي نو الافلام اغا حمدنا چده اللہ مناسب دی اغا یو الله لدی چې فراہ روخ دیکھنم کوم دیکھنم راد دی و اسطم امت و طاقت و فطح را لراکو افتا کتاب کا حضرت رب و ای نه ندے پالنکے عالمین مخلوقات رحمان و رحیم دادو سیغی دی رحمان پوزن در فعلان دے او رحیم پوزن در فعیل دے سو راف و دے الفاظ فرق دی فالان کے معنٰی لک اثر تھا اور عین کے معنٰی دے غلبے اد خصوصیت تھا فعیل وزن عزیز دے پار دے غلبے خصوصیت لقد تو زید علم رضی سمانہ زید فعیل کے دیر لو ما ہے زید علم زید پور اور چے زید علم روئے نو زید علم کے دیر او چې کله ته فلان چی غره لري نو معنا دا د الله تعالی راډن الرحمان ته دبير رحمتونو قاوندې هر چا ته د رحمت رسول الله و رحمتی و شاعت کل لشیان علما سبقت رحمتي غضبې زمانه ربانی هر چا تر سدې لا وجودونه ترې ني رحمان کې صيغه د کثرت تا او رحیم کې خصوصیت تے الرحیم ستام ربانی ارجا سر خاص حاصل یو دیر مہربانی عام ده په بار دو وجود وجود جو ټول مخلوقات ته کړی ا ټول مخلوقات ته او الرحیم یو شانته رحمانیت کینکه میږي سره د میغي رحمانیت ته اچ سره راتي که میگی نه جاتی خې ډور کړي ناب عمرنو او کا کړه دې میګي شټور کی نو هم نو الرحیم تو سیت هر چا سره دل د خصوصیت زهت سره دل امر سره دل بکر سره دل هر چا لای دل بل عقل ور کړی او هر چا لای دل بل فور کړی را هر چا لای او د دل بل نو کړی هر چا سره سیمتیاس کړی د ورلوځ ذات ته چې د هر چا سره ستایمتیاس دي اکه امتیاز ني عم کار محبت کې امتیاز خد سربیل د مور سربیل یود عام محبت ایود امتیازې امتیازې بار چا سنکه مشر سر سر د مشر کشر سر د کشر دانې په یودان دا شيون غ رحیمیت تی یو شيون رحمانیت تی چې عام مخلوقات ته نرندل ګولې دا شيون غ رحمانیت تی ایو شيون غ رحیمیت تی چه مشر سره بدا مشر کار کې پشر صلا بدا مشر کار که پشر صلا بدا کشر کار که ریو ڈنگ بنن رئی فرق بکیه دانی ته نتوک رحمان امیه رحمان لا اغحیم لا خصوصیت مالک و اقدار اختیار دانی دین و سزا و جزا تا هم کما دانی داقدره چې تقدیم د ما حق او تاخير خصوصیت پیدا کوي لزوم یا که مفول نه او درجه د مفول د فیل نه رستي نه فایننه په کلامه عرب کې انه اثر کې نابودي یا کا پکارو خدا څرګنده چې شه درجه نه مخ کې کې د خصوصیت او تعظیم او مقصدیت بلارته لکا گن کسان ناس تی اتوائی الکوداس کنگیره رامخی کئی دیده سمع اطلب دید یه ملیه لائق تا تازیم کسان ناس تی اتوائی سابق سه رامخی کئی مطلب سو داد علمی خاندان کور دی چې دی خبر بان خکور سی تقدیم دما حق و تعخیم خصوصیت فائده او و عدمت کوي گئی نمطلب داد چې عبادت ټول مخلوقات کوي خو موږ د عبادت ستزاد پر خلاص کړې ځکه چې تل爱 عبادت دی معنی دا ده یې یو تخصیص وایي د تخصیص معنی یانه سمونه د دې لپاره د درجن راړونکو په لسون شپږ کې نه است مور دایته مخکې نه دا ولی انده او مطلب دا چې د علمي خاندان کورو مدته توجه ډیره fom چې خاندان تباہ او بربادي اځه پیدا وخت دی دغه عبادت یو لغوه ده عین بے دال د یو معنا لغوی ده یو معنا اصطلاحی شوی لغت کې عین بے دال په معنا راځي راځي عبادت چې تول شي چې هغه پیمان شي عبادت طریق کله کې لار پیمان شي خپل لار شي دا رنګه عبادت عبادت عبد زکوی چې داغه زری د سمانه دکه صفات کفایتو بشته یو د اعلی او الله ا یو د ابد چې دو جنان په دواغان دو کې اپو موسکی نو جناب محمد صلی الله صفات الی و عبد دو میراج ته چې بوته داسلو نسکیو نو پاگا دائی کرتا سوئی سبحان اللذی اصراب عبدی عبدیت ننے دے پورتا شرح میرا تلالہ طور تقلائے ہوئے نا عبدیت کے دلنہ آجدائی کے دارنگی وحی لوی مقام دے وحی چاہتے کی دا لوی سرئی نو آلتا دا پیغمبر نمساق لی فا آرحا الہ عبدی ما آرحا عبدیت پر فیر دارنگی دا پورے پیغمبر تا وعبد ربك حتى اعتئك اليقين عبد بضم اطباط اکیتا مارگ دخلاف بنده باپات اکیتا مارگ دا نیویلی جتبا دا دیت تاج الولاق جو دو دا, دا نیوی سبحان الازی اصراع بصاحب اللولاق لکسن بیدتین وید تاج الولاق مبارک شر شلطان امی ها ری وغلق ری دا نویی مبارک شر طبع کی کاملی عدیت نو خلکوم کوي او تاجکم عدیت کړي ده الله تعجزی هغه بل چانه نو کوم صفات چې قران او حدیث کې راځي هغه صفات نوې د یو د نور څه به نه یو کنه عبادت معنا محتاج عاجز دوی صفت په بندیان کې عدیت ده ا دالنګې په قاعده کې نه نو اشهدو ان محمدن عبدو هو ورسولو او گل عبد ارتوئی بیدتیانو توائی کانا و اشدو انا محمدن صاحب الولاک دیو بی عبد اموئی کانا بیتو موزگی نو عبد مانا جزی او مانا اصطلاحی پا دی دال کے سنگ حروف دری دی نو دال جی دیک عمل کی پا دیو په پا عبدیت کے دری سی پکار دی یو مینہ چې محبت ورته وای او دوی غوښتل ادري ميره دې چې خو فرته وای چې دا درې عبادت ته او کدا یو دیو لوک نو عبادت ته وکړه کومینه د خپل اسمره یو مينه د خپلې توپ ده او یو نفس ده نفس مينه لکه سره په مال منده په خزه منده په اولاد منده په مور او پلار نو دا مینه د مستانیته دا مینه جایز ده چې په حرام کې ني اناږي دا مینه کچره په حلال کې د حدود الله ناندی او مخلوق سره کې نو دا مینه جایزه مخلوق سره محبت نفسانی ایا د محبت الهی محبت الهی سمانه داسه ذات سره مینه کوم چې زه عقیده ګنم چې زما خیر او شر دا په لاس دې ته وي مينه د فړایتوب د فړایتوب مینه مخروح سره بنه کې چې بابا لمن مې نیولې ده ما نیولې لمن استاده را علاوه دا مینه د فړایتوب بنه کې عبادت کې عبادت کې یومینه ده مطلب ده عبادت تخای کو یعنی مینه د فړایتوب پرې سره ده نن دې د فړایتوب مین مخروح سره کې بابا لمن مې ویده پانه دوستې پانه درگاهې پانه دازلې د یره یره دغه قسمه دا یو یره د اسبابونه دا دغه حاكمنا مار لړم نه نو دې ته خو په لږه سبابوی دا غي ازه مخلوقاتنه ا یو یره د پای توپ دی چې په سړګو نينی ا اسنا چې اسنه زړه ولا فهږي اسنه چې مراد ربا نراوی اسنه چې به را کی پریباسی ظاهري سبب نشته ا کوم قوم دې ته وې دا که سمینه د مخروصریت ناجایزه لکه څونکي مشرکان بابا سره کوي دا غنه مې ګېراون دا غجن نه وسولا نوکړ پرابانه وایي ظاهر سبب دې په ما کټړی ظاهري سبب او هما یې یا که بابا یو څه مې ورنکړ نو مې خبراله په لور وایي اوبې نو مشکان دا خوف الهی د مخصوص سره دی دا څه خوف د محفوظ ناجایزه او شیطان لب کی د مشکانو سره اږي چې کل یو له سمه نظر نه یاور نو شیطان راشي نو غواوي په چمړه شیطان خپل سر لونکی نو خلکو یوګلی بابا توي کین شه خپل اسلام مين چې رحمت الله علیه وای زمو سر تعالی نو چې د اسونو درد بشو نویه کلوونه ده په اوږده ما ته وایم ته خونه نه لريت نه کنه او ګورم زه راته به ټول اول ته ایز حلوشن بیمار ده دا د رتون د چا دی په ما دا په د قرامته لريت ته قسړیو چې پدریما سلايږيږي کنه تابای روانه کړو هجر اسو د مصر ټوړل روتي کړو هجر اسو ټوړل روتي له هر اسو ته مسلمانانو هغه ستړي اوس په لاکو لگے او د ټی په لغوی دي ما ته چې دا تبوخه کرامي ته دي دا کفال نو خلک یې منکار لیکي ما چې حدیث کې راځي چې مړي ته پای سزا ورکي نو ده په سزا باندې بغیر د شکلیننه د پیرانو باندې نه نه تاسو دي دا قضایله عذاب دي کله چې تاسو حیوانات او تبو دي یو څونه ما قضایې کې عذاب دي دې کویږي د دې hebat نه پدې سال راشي فتعجبوا من ذلک فلک تعجبو چې ایبوځته وایي اماما شاید کبار تایبوتی بودنی کلا اول در جوڑ شی شیطان در سمکی کوپی کې بعد بی بابا علاج شیطان در جوڑ شی اووووی یہ ربتی نکو شیطان در کنی در کئی او د در دیلال چې چه د در ذکر اذکار پا بندوی لا حول ولا قوتا دیروائی نو شیطان اثر نای یو درس پنجاب پیلی مشور در شو زا چار چا پیراو آڑا کلی دی کام دی اوکلی زا آئی که دی ما بچا اس کے لئے آواتن که دی چای لو کنو یو سڑو غلام آمد نویو آب آراتا ما بولیو پیلی آرکا لیو آگا پای راڑا چی جی چای پکی که آگای غلامت تاک گام آوگا یا او را دی آگاو ما سراناستو ما بارتای گام آمد چیم گیار بی دین دیو یو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرکتا ہے ما تیولا سمو ارکید رویزان بیلکل جی که اولیمان ارکون ما مان تیاری کتمی مجه استا سو می خیجی دیمی زو غریبی ما زد رونو او نماردار نیم آواتن که می خیدیر ساتی لوی ملک لی ما بیا زما زمال اس می خیجی زمال درونو شل شل ما ارکان ما رو رو پوکو کو تا وی تا گاری نو ارکوم می مو او دا پخواه چی د کری وخت. ووک زندن پاس به نوار کنید دو خدای کارو یولو سمارالا پای گولا آمد ورنکر دیو سمید زمین دستگاه آلنی کیون آقا قریبانی امیل لره و نومو سبق لسکنید سارمون چاوز کلی روانی ورکیگو نکلیو پنجاویانی کرونکا دیوالو مینی تشکوٹایی دیوالو مینی دی کلی کی شور دی او آقا لوی مندی ہوئی محس چلی وی گانا اگر آمد میخی طولی مری ما تیو سڑیو اس تارا غشنا میخی خواب مری طولی مایخ خواب زوم کدابنم زوم روانشم لرم چه لرم دا خلق چارچا پیرا اولار دے و میخی لسوارا پرتیری افریکی زگون راو سیری اگر دای زگون راو تو چه لرم نا خلق آگر آمد جاری اولار دے خلق قرطی گاما تیرا ملعا جسن تنمار سطری اگر مل اغه ماته داسې وکتل مارته مې وله چې دې مریض ما یې ډېر کلن مري بل چې ګنانې څو زر بالټه راوړل او تکینوي لشه یې غوښه ما په نیابای پنيته ما یې بيمنه راغله او ګمرا کوي خپل بالټه را ما یې مې تا خپل حوله کوته الله دا سر ملوه انې کوته ده شونه شروع کومای اغه ادم چې د هغه یې سری نه خلشي شر شر بلته دخخه دا, دا, دا خلک وویل دا نو واره مې یاراره بلته بهره دمه ستوزرم مې له حوله ولا قوه الله بالله اغه یې قودره در داخله په دما شوه لاس ولا میخه اغه وله شری امای صورت ناسی دا بېمانه شروع به نه راځي ان شاء الله مې له حوله قوه وي به بنرځي په دې کلی کې شوشه شاوګي ډاډ یې زموږ کولې شاجیه غره ده ډېر په ساده را روان شو داخله روان ته شاجیه کوي ماشاالله یو څه نه یې په دې شرط یې رسومونه ورته یو ټول کلیک یې بند شو هغه خبره راځي دا دي ده ګور دم لای چې یا دې منور کې کر کر شیطان د ایمان زده خوف دې یرا سمنا یرا د خپلې توګه مفخوخه نه کوه یرا اس په کوم دا حکیم نه ځن بچوم ز سپینه بچوم ز نور نه بچوم په د خدای تو بیا نه کوه چې د خدای تو بیا مانه د مفخوخه نوکم دا دې سېځون لري زله پتنی چې برځخه هزار شه ته مشته نه لید تر اوسه مې نه ښایست دا اخر کې سر دې لیندل کور راغله یعنی مطلب دا دی چې بالکل جاهل مخزما چې قران کې تل سايتون به زه خم چې برزخي عذاب شته تل سايتون دي تاسو هر څه راځي هغه آیت نیول لري النار يرزون او موشيا اي زه به تل سايتون ان شاء الله په قل ځای خم چې دامه د دنیا ذات دین راخه ان سه دي دا برزخ خلاص دي ايو در ماله ندي اخورا خالج اصحاب بھی اوچ ده انزوام گلنی او دا یو جاہل تپوس کی مطلب زمان دا اوچ دادری صفتونا دا عبادت تی مین دخلائی توب یار دخلائی توب ادرم غختل دخلائی توب یو غختلی تحت الاسفاق لیکن او سوری دا قلم راکا او براکا دا جاہل دیده مخلوقاتنا قپدول فرطوب یو کہ اغا چار سرداشه اوی که اغا حاضر اوی او دیم که اغا سرداشه اوی که اغا حاضر نوی اغا پیخون که تورتای مالو برا کنوانی چی در کوله او که اغا حاضر او دا خیور فرنی او قلم را کن اغای ماسنی چه صبر لکن ایو اغا اختب لفای توبی ظاہر اس نشتره نوینم نگورم نوجود نشتره ازام یا الله مال علم را یا الله مال صحت را دا دارو نکوم یا الله مال شفا را کی دته وای غفت دپایته نو غفت دبندګی رات دبندان نه دیایستې لازره صفاتونه دی عبادت کی یو مینا دیم یارا درم ورته ای یا کنا بده معنا شوا مینا د خدای تو بتا سره کوم خاص اوبتل دپایته تانه به خاص کو اگر لکای تو تانه وکم اوس کله د بابا نه نو د عبادت اغونو ته قران کې دیو چې ذکر کړي چې دا کل دروا الله نو کوي ا یو یو د غیر نکړي د انبیاء تقریب ان شاء الله کرا دي فنون القومی اعقامه بد الله الله کا الله کامل عبادت تقوی کامل عبادت څه معنا یره د خدای توب د خواینه وکړه هغه خپل د خدای توب د خواینه وکړه اگر د خدای توب ګډموې نیمه شې دی باندې دا دا ماته شه په ځانه ځانګی ته مینه مو کیږي زبره ماته ماته ما تقو کوره کنه دا رنگی د خواینه وکړه یره د خدای د خواینه وکړه مخروف یا کنا به ذو مناسب شو خاصه عبادت ایذات علیکم د عبادت کی سونه به الله خاصه علیکم نو کتاب دا اده په متره یره لګرلانه وکي دا عرب پوخان او مرغ کتاب الازم ته علم کنه کمدانی لیکريږي پوخان او مرغ راغه نو اوقان مرش نو عرب داغه میشت نو کې خود صفه سفر معنی نشته نو اس محرم پسه چاغی ته سفر وای یعنی اغه میشت چاغی کی زمون مال نشته دا وی نو سفر پاتیشو اپو فارسی ولدا کی سفر تو ای معنی نشته ان زمون جب پختان بادران غره الکه سفر ابای بدی وای وای سفر می تو بی جی سفر ابای بدی وای سامان نش بده وای یلکه دی نشته ای دی وا دته وای ځان دته وای بدر چې دینش نه ریږي سفر مې کړی کومه شمن برمليږي سفر به ګډه په سن پويږي دا د بابا حضرته کرا وپي او خندره بوته موردا وونه په سن پويږي اګه دا د پری کا نو سپېو د باندې کار کوو چې کوم شي نه پويږي او داغه واغداري هم ني دغه ریږي یا د سن کوم دینش نه د سن کوم نه نه یره د سنقوم چې لاس نه پستی ور ځانا په ځانانو کې ځواني ته یره موږ یې په بلت دغه پیدا کې پلانې وایدلې تا د په دریدا نوکې یو د لې یو دریدا لې دریدا لاغه ته وای چې خدای پر خوره دې اته مخرب نه یره دی نو دریدا هغه دری وره سیدنه دی غیر الله وکړه دا دی د دان تو ځان وایي کزان کشمیر زانه مونږ انکه نازو غبرم کوله چې کم وطن غیرتی دي چاې کابل چاې پښتانه چاې نستانيان یو طالب بوله نه ته موضوع غوډیو اپريل ساړو سوایي سموایي تاسو غره کین سې دي مالی دې غیرتی مونږ غري شو چې واخه کشمیر کې دی روم مونږ ره ملک سره بارا دې بیکه اول نو ملک سره یدا کلي بي غره تاسو حضرت یې غیرت وښکره یو د غیرت یو ولې موږ نه راځو راځو که نه سي یې موږ ته مالګه سهولې یو د خپل بیغیرت ما چې دا خپل اغله د موږ کرا د او اسه نه مشرک نه غیرت نه د دور نه بيګراته دي دودو دبال بچ چې ګوره اورا کنه جریږي چې هغه پهن دي ابراهيم عليه السلام چې راتګي نو پدې کوي په پلار چې پلار راته آ چی ته فریاد وږيږي کې دا کنه غواړي یا کوي یا ابته لمتا مودو مالا يسمو ولا يسروا ولا يغني عنك شيا خپل را څاڅرا ميند خلایتوب کې آ ځانه یېږي لا تسمع لا يسر ولا يصر لا يسمع ولا يسر ولا يغني عنك شيئا انه لا سوسي نويني نغوري دا یی داغه نو سې موسی علی السلام چې کله رات کې پیغام شکینو چې هغه هغه سټه سجده کرے او نو موسی علی السلام اولم یرو انن تا سنوي نه لايقلمهم دې خبرني شي ګولې چې خبرني شي ګولې نړ اسلام ولاه دېهم سبيلا لازم شي غلې ني ني نګوري ني ني نګوري دا رنگه موږ مشکته وایو چې په مرغ سره نظر دیو کنه دې اپمان سره اورې او دیو کنه دې چې مرشد تانه تاسو موږ ته چوای نه نکه غوې نه ګوري نو به امر پسې دی دا غوځي ځان یې خپل کړي غواړي چې وي هغواځه دې په جېنی دې اوري دې ګوري دا اسې ځان راغون کړي وي مې چې ځان راغون کړي نو ته په قبر کې یې چې اګه توا کنه زيده او دا نظر ډیر راځي نو بیا وته سمجهنه دنیا وګورتا راولا اګه توا مې چې خپل حاضر دینوم د آخر کیادت شي کنه نو که قاعده تم هیڅ هر چالي تدل کي قاعده څنګه نه کي هغه خود بندا پوس کي او يا وقفي ختم شي درنګي کتو کي نه خل کي حضرت ان ذا حضرت ټول مول راغي کي يو نو چې یو ولاغ غل له په دې سدلين دي اغه مسله خو به بيانن اول ته پوس کوم چې دو کي د جن د اورې دلو ذلي دلو د نیولو د تر قوت شته کنه پهمر سره ختم شي هنه که تواشته نو ګور هغه ځان غلې کړو تا په قبر کې ومانډ روغ موته که تواي تهلې نو زم بیا راتو د قیمت نه مخېشته دی له کو یوزه فی نوم العاد د متکلمین ذکر کړي چې توش هغه کې او طاقت د عذاب او راحت کې ورېشه نو د ذکر کړي اته اغه دلیل خو به تو اکه ته اچ نه فرای کولی شي نه زما کولی شي خو فرای کړی دا که سړی دا وي چې په ماخه طلاقه دا هغه دا اسمان ته نه پته نه نو فر کولی شي په اسمان ته دا عادت نه دی د کور له مسله بلدا د اور کول بلدا یو کولی او ور کولی هر کول بل شي او ور کول بل شي او دینه تاسو سمایم او تاسو ته ځمشته کومه لغنه ما په دې پوکه اسه شته اته عادت دي نو سره عادت دنيست شوه پتہ اخر عادت ټولل لري امیشه لري چې ټولل یم چې عادت نه کی عادت شه نه بده ان شاء الله په دې بده زیات تفصيل کوم یاد امداد یاد استمداد دې کې فرق دی دا لري کې خط تفسیر ابو منصور ماتوریدی کړی دی دارالسنۃ والجماعت ایمان دا د تفسیرونه تعبیرات القرآن شپږ جلد کې دی زخیم جلدونه دي یاري امداد او استمداد کې فرق دی امداد هغه ته وایي چې د اسباب دلان دي قرآن دې عمل کوي او تعاونوا علی البر و التقوا یو بل سره لاس وکړي او کله جنې کوي اپ کو دو تقوات امداد لاسفول په لکه ما سره زوینه جوړ شو ما سره ولې سلاسنو څه دارید دی رانړ زناچار شو ما سره وتا لاس نه کوي امداد لاسفول لاسفول د څه یعنی سبب ورکول ایو د استمداد سینتین مبالغې دي حاجت سر کول دی وسړي تک کول چې دا حاجت سر شي دیو جنا استمداد بغیر د اسباب نو معنی څه شو وا یا او زکه معاونت غواړم بغیر د زاري اسباب نه نه تانه بغواړم نو دی د زاري بابا رحمت شي رحمت چلوه جانا د مولانا شیخ میرانا هری زبانا رحمت مون کو استیانت پا وابي کي کوي نو يا کا د خصوصيت را دي اره خدمت يو داتا و هم چرمدد شي د چرتا و نوم زګ خصوصيت مانا دي ورا نو ته بابا ته ګيره باور را مدد شي و دې يا كنست اين کافر لا کافر ايته تا يا كن صحیح نو له سه ته د الحمد کافر ني دې ته د الحمد کافر وایي چوي بابا را مدد شي نو دې ته د الحمد کافر, کافر, کافر وایي لکه څنګه په لوک کا피ری کله کې دی الله الصمد خوای حاجت پر کول والے دی نو ته چوي بابا ذمہ دار دی نو دې ته د قله کافر وایي داویږي الله فریاد ارسته الله رازج فریاد منی امداد کوي اوس ته هیڅ نه کوي شان اغرقهم فلا صري كلام کله ما قوسین ډوب وکم سوکې چی فریاد منظور لري دې دی نو نو دې ته سورته یاسین کافر وای دا دې یو سورته کافر خونه دې یاد یو یاد کافر دی دا الحمد کافر دی نو قل هو کافر دی سورته یاسین کافر دې مدارنګې سورته فاتح وينت اد اومس کلاتم الایم لیا دا رحمن من چيون وروکان دا قربا کرامت کوي د خپل غم لري کورو یو غم جن ول پلوان مشيوي سيته د سورتي فاتير کافر وای ودا الحمد کافر د اخلاص کافر د سورتي یاسین کافر ال کافر بي سورتي الفاتح هنګا یوکا لکن دی ويره د کافر نشم وایله ینه قران په دي کې شکت دی نو په نصوص کې شک کوي نا غسن خپل کفر کې شک کو دې شکیاته وروه مثال دا چې د قران په نصوص کې سره شکونکی نه کا چیرې ګلدې ولې هاوا نو کفر ملای کفر مندانو بغیر ملت مل من المسلمین او وقف فی انشاء شفاله قاضی ایازل دیو جن کټی کافر دی هغه سره چې د قران په نصوص کې په حقا مو کو شک کوي نو دې ته شکیاته ینه سمانا يم کافر کو شکم کوم چې کافر یم کني دې ته شکیاته مختلف کفر دیم مختلف طریقی دی خلق روان دی پی زین تای تا ندر پروتی مسئلہ قوز ته تای پروتی ندر پر شکو لکو یا نستائیم ادایت پر ای و ای گن و معنو رازی زیدل تا تشریقم کی بلدہ کی بیا نی